Să experiență pe oameni. Ideea este că permanent am ținut să-i informez și să le, să le fac o, o proiecție în ce înseamnă perioada în care încep aceste investiții. Avem de gând să le facem pe hărți și să le mânăm, să le facem tot felul de comunicări polițistii locali de acum care vor fi la circulație să stea uh, la semafoare și să le mâneze tuturor șoferilor de așa marieră încât cu 3 săptămâne de zile de închidere a anumitor străzi și uh, de blocare a anumitor direcții de mers să știe despre ce e vorba și să fie suficient de informat să, să meargă pe, pe rute ocolitoare.